إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهدي الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي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 i cili e egziston dhe cilin e ka përmëndur Allah më shumë se në shdo më shumë se në shdo gjunaf tjetër shirku kam parla i mëruar të gjithë profetët për i dëmët shirkut dhe razikut ti në dy njëa dhe në akhirat dhe në ka të reguar Allah subhanu wa ta'ala në Koran që shirkut është padrësia më e madhe është për nga padrësia më të mëdhaja që bëhen në e hakut Allah subhanu wa ta'ala sepse shirkut dhe thot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 apo stotujave apo dikujt tjetër avlen që diçka që i takon vetëm Allahut t'i dedikohet dikujt tjetër përveç Allahut nderuar kur vetëm Allahu subhanahu wa taala she i ke ka krijuar në tokën e tij jeton me lejen e tij jeton me lejen e tij merr frymë ha pi fleh edhe kënaqet në këtë jetë prandaj Allahu subhanahu wa taala ka thënë në Kur'an Inë në shirkë e lëdhullë munadhim Shirkë u është padresi shumë më madhe Allahu subhanu wa taale ka qutur shirkën padresi shumë më madhe Për në edhe Allahu i madhëruar në ka parën e mëruar të ruemi Për iksaj padresi të cilën Allahu subhanu wa taala nuk e toleron Nuk e toleron sepse nuk e përnon Logika e pasër njërëzoar në të cilën e ka kryua Allahu njëriun Edhe nuk e nëzit njëriun të kjy gjunaf As epsi as dëshierë e tij për të kënaqur, por e nxit vetëm pislliku i shpirtit të tij. Shikoni për shemb njeriu, bëni mohën e tet nga epsi. Zihet me njerëzit nga zemërimi, ha haramin nga nevoja që ka për jetuar. Po shiku përse e bën, nuk ka asnjë lloj nevoje dhe asnjë lloj kanëësie të vërtetë në ta. Ës vetëm pislliku i shpirtit mushrikut ai i cili e nxit njeriu që t'i bëj shok Allahut subhanahu wa taala kur ai jehi pa shok. Allahu i mëdhuruar zemërohet për mushrikët më shumë se çdo zemërohet për çdo kujt tjetër. Edhe Ademi Alayhiselamu u thot njerëz zë ditën e gjykimit, mbasi ata i vinin për të kërkuar ndëmiçim, u dhot atyre i të shkojnë tek Nuhur Alayhiselam, sepse u kanë bërë një gjënof, edhe Allahu e zemëruar sot me i zemrim. Që nuk është zemëruar për para ti kurr, si ky zemrim dhe asku, për, s'ka për të zemëruar më si ky zemrim. Dhe Allahu subhanu wa ta'ala, gjithashtu ka thënë në Koran Inë në ledhine të të khadhu l'iqle sa e nalum gababu më rabbi më dhilletum fil hajatit dunja O a kedhalik e në gjizil mufterin Ata të cilët e mojën në vitqin, si zot Do t'i kapja ta zemrimi Allahut Shësot Allah i madhuruar Do t'i kapja ta zemrimi Allahut dhe poshtrim në dynja edhe ne kështu i shpërblejmë ata që shpifin, dhe më dhe në që shpifin dhe Allah subhanu e taala, duke për të nduër së Allah o karivan. Përfundimi tërë është në dynja është për shtrimi, edhe në hjetë të zemrimi Allah subhanu e taala, ma të loj zemrimi që nuk në qëtë për i tërë më kur, si kur së Allah i madhua ka për të nduër për njezit që e njësënë Allah dhe janë të e në të dëvotëshëm, Edhe kërnari në këtë botë dhe kërnë e sinë Allah në botën tjetër Për këta ka premtuar Për mushrikat ka premtuar Për fundimin e kësh në këtë botë dhe për fundimin e kësh në botën tjetër Allah subhanu wa ta'ala nuk e falë të gjunaf Nuk e falë të gjunaf Se këj gjunaf është gjunaf më i land Këj gjunaf është gjunaf më i pist Për ndaj dhe Allah subhanu wa ta'ala ka thënë Inna Allah la jagu firu a yush rakabi O jagu firu madune dhe ali kelim Allahu nuk e fal ti bërat të shok. Nuk e fan Allah subhanahu wa taala ti bërat të shok në adhurim. O yaghfiru ja ma dun zalika liman yasha. Dhe fal për veç kësaj, për veç s'ajë ose për veç ti gjinahu, çdo gjë tjetër, të cilën ai dëshiron ta fal. Prandaj Allahu mëdhor mund të falë për atë që nuk i bën shok atij çdo lloj gjinahu, ndërsa këtë nuk e fal Allahu subhanahu wa taala. Dhe nuk meritojnë që i bën shok Allahut mëdhor vetëm se zjarën e gjëhnemit vetëm a i është miku i ti shoku i ti dhe përfundimi i ti përhershëm ma di Allah subhanu e tala ka tërguar të ide gjithashtu dhe një hadith këtësi ku thotë o birë e ademit si kur ti të më vish mua me gjunahe sa toka por nuk më ke bërë mua shok nuk më ke bërë shok kushti, nuk i ke bërë shok Allah subhanu e tala në dhurim thotë pas të vjen të këonë Edhe un do të vij gjithashtu përderisa nuk e bër shok, do të vij gjithashtu me sasinë sa toka me falje. Do mëson Allahu i mëdhur, Tregoti i mëshirshëm për ata cilë që i bëjnë shok atij, edhe pse ata janë gjunafçar, edhe kjo është natyra e çdo njeriu që ai gjunafçar. Por nëse njeriu ruhet nga shirku. Gjithashtu mushriku ka përfundim të keq që në momentin kur ai vdes. Ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin që transmeton Bara ibn Azib Në mustendin i mama Ahmedit, se mushrikut, ku i vjen vdekja, i vjen me leku i vdekjes për t'i marë shpirtin. Dhe i thot, dilo shpirti keqë në zëmrimin Allahot, dhe e nëzirë atëthot si që del rodja nga leshi i lagur me zorë i del shpirti, i këputën dëmarët në trupë dhe vuën shumë në momentet e vdekjes, dhe e sa ku e merë shpirtin e ti, nuk e mba në dojnë një sekund dhe e marrën e të me lajket e dënimit të cilët e presim e i qefim për i zjarri që kundërmon një e të keqës i si e me e keqës që eksistant dhe në dy nja. Sepse a i ishte i keqën dë dy nja, bënd e gjunafin më të keqën dë dy nja, ishte i pistë dhe pislikur e ti kundërmoj gjithë pokën, pa në lajt dhe a i me i ton të pistën dhe të keqën ahiret. Një gjithët lartë edhe sa ku shkon qenë në dynjas nuk e te kalon ata sepse nuk e meritojnë që të ngjitur larg tek Allahu sepse është larg Allahu subhanahu wa ta'ala ather nuk i hapen portat e qiejve nuk i hapen portat e qiejve edhe e hedhin melajet nga larg me forcë o me yushrik billahi fe ka'anna ma kharra min as-samaa aiçi bën shok Allahu tash njësoj sikur të, një si të bjerë larg në qielli që do të thotë që të bjerë larg në qielli ropës mo haya për të sa ti bën shok Allahu subhanahu wa ta'ala Fëka anë në më në kharra më në më në sëmajë fë të khtafu tajrë, au të hu i bi i rrihu fi me kanin sëhiko. Thot, është një sojë si a i personit që li bi në lartë qëllit, dhe ndërko që është duke el, e anë e rëmbejë zështë, ose e he hedh e anë një hunë nërë të thellë. Ky është shembul i mushrikut edhe kështu e hedhën me lajket atë, në qëllit parë, me forëtë, dhe e sa shkon të trupi ti, dhe përfundimi i ti tij në dënimin e varrit është i rënd. Madje ka treguar Zethi ibn Uthabit në, në hadithën e saktë, thotë ishim me profetin sallallahu alaihi wasallam në Medinë, në një prej kopshteve të fisit bënun me xhar. Dhe thotë profeti sallallahu alaihi wasallam kishte hyrë në një mushk. U ofrua pranë disa varreve, fot transmetuesë mund të ishin 4 ose 5 ose 6 varre, nuk në një. e mban më ndjer. E thotë Mushka e profetit sallallahu alejhi dhe sellem u tremb dhe ishte gati duke rrezuar profetin sallallahu alejhi dhe sellem për tokë. Atë profeti sallallahu alejhi dhe sellem kur pa ato varrën, tha, "Kush prej jush i dikto varrën se të kujt janë?" E tha një prej sahabë, "Unë i dogjë Allahut." Tha, "Kur kanë vdekur këta?" Tha, "Këta kanë vdekur në kohën e shirkut, në kohën kur ata ishin mushrik, domon para se të vinte Islami, ishin mushrik." I tha profeti sallallahu alejhi dhe sellem, Ky umet do të sporvohen në varrat e tyre. Dërnjerët ti umet do sporvohen në varrat e tyre. Domethënë, të gjitha ato cilët kanë qenë në këtë kohë do sporvohen në varrat e tyre. Dhe thotë sikur mos kisha frikë se ju do trembeshit nga dënimi i varrit dhe nuk do ta varrosit pas kësaj njëri tjetrin, do ti lutesh Allahut që të mundsonte ta dëgjonin dënimin e varrit që un dëgjoj. Po mundsonte Allahut të, të dgjojnë dënimin e varrit që un dëgjoj, dhe këta ishin njerëz që kishin vdekur kon në injorancë mushrik i kështë në bërë shokë Allah subhanu wa ta'ala. Nuk kështë një justifikim për shirë kënë të të ure, edhe nuk ka se sitë këtë justifikim a i kështë i bërë shokë Allah subhanu wa ta'ala, basë i Allah subhanu wa ta'ala, hoa ka marrë besën të gjithë njerëzve, që ku kanë qënë në kurrizin e baba të të ure dhemi të këthot, o i dhe akadhe Rabbukë min bëni Adam, min dhuhurim dhurrijetahum, o ashhëdhum ala enfusim, alastu bi Rabbikum Tho të kujto ku Allah i mori besën, i mëzori i fëmijet, Ademio Kurizi tyre, dhe u mori atyre besën, u tha, a nuk jam mund zotë i uaj, ata thëm po. Tha se mos thoni, ditën e gjukimin, ne ishim të shkujdes, dhe nuk e dinim këta. Dhe mos thoni se, baba Allah, ta ne kanë humur ne, ata ishim në shirë, ku se ne nuk dinim, do që më ta. Dhe më thënë, nuk ka jësivikim të këllo, e që i bërë shokë Allah, Pandaj dhe mushrikët që kanë jetuar para ardhisë kohës së, kohë, së profetit sallallahu alejhi dhe sellem, ata janë në xhenem. I pari i tyre ka qenë Amr bin Luhay, i cili e solli shirkun në, shirku, në Gadishullin Arabik. Edhe të tjerë pas tyre për të cilët ka thënë profeti sallallahu alejhi dhe sellem, unë kam parë ata në xhenem duke tërhequr zvarr, zorrë detyre. Kishën vdekur në kohën e ignorancës. Gjithashtu shpytur për babain dhe nënën e ti të profetit sallallahu alejhi dhe sellem, dhe ka thënë ata janë në xhenem sepse ka më vdeku më shrik, dhe më thënë që është e ja është shumë rëzikshme. Dhe ajo që e bërë më të rëzikshme në është se profetit së në Allah ka të reguaj që shirë ku është me i fsheht në këtë umet, se sa milingone e zed, në rësire në natë, në në një gurë të zi. është shumë i fsheht. Edhe aty u tre më në sahabë dhe i thanë ojë dëgojë allaut, si është gjithë me që, që I tha profetës sënë Allahu a.s. Të lutën e Allahu që të shpëtoj nga shirku Të lutën e Allahu të afali shirku që e dini E dhe të shpëtoj nga shirku që nuk e dini Allahu ka të reguar në kuran që më shriku A i cili bërshok Allahu s.a.s. A i shi pist Ma dhja i shi burimi i pislikut Dhe nga që e shi til A i do hy në gjëhenem E dhe dhe digjen dhe të Në përjeci sepse pislikun e ti nuk e pastron zjarëj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 Pa ne dhe ta fut në gjënet për të pastruar Kurse mushrikën nga që janë të piz Dhe pisliku i tyre është në jëloj që nuk pastruar Asme uj, asme krip Asme i gjë, asme gjëhlem Pa ne dërinë e gjëhlem për jëqëm Ja juhe lëdhine amënu Innemël mushrikune në gjës O ju që keni besuar Mushrikët janë në gjës Janë pisliku vetë Dhe pisliku Falaj e krabu lë mesqid e lë haram Pa në dhe amim hadha Pa në dhe të mos jafrohen Jamis haramit domodin dhe qabës pas këtij viti. Kështu ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala për çdo pjesë likut të tyre. Gjithashtu ka treguar Allahu i mëdhuar që ata janë të përjetshëm për shkarkut të tyre. Fot innal ladina kafarun lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allahi shay'a ula'ika ashabun nar lahum fiha khalidun. Ata cilët kanë mohuar dhe këtu ka mohuar, është njësoj që më thon kam bërë shirk, sepse kufri dhe shirku janë të dy pothuajse një të gjë, një person i cili bën shokollat, ai është mosbesimtar është qafir, dhe një person i cili është qafir, ai patjetër është mushrik. Prandaj Allahu i mëdhëruar ata cilët kanë mohuar nuk u bën në tyre dobi, fëmijët e tyre dhe pasuria e tyre. Ata janë banorë të zjarrit dhe në to janë të përjetshëm. Në to janë përjetshëm. Gjithashtu ka treguar Allahu subhanahu wa taala se Allahu i mëdhëruar Xhenemin e ka përgatitur posaçërisht për ta. Dhe më dhe në gjëhnemë është kryuar Po sa qërish Po më shri këtë të cilët i bënë në shokë Allahu subhanu wa ta'ala Ku thot vëtë të kun në rëlleti O idet lil kafirin Thot dhe ruo ju një prezjarit I cili është pregatitu për Qafirat Dhe më thëmë për ata të cilët Kanë muhoa Allahu dhe i kanë bërë shokë Allahu subhanu wa ta'ala I dhe shtu ka të reguar Allahu i më dhe ruo Për për jetësin e ty e në gjëhnemë Inna alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dallu dalalan ba'ida ata cilet kan mohuar dhe kan penguar për hapjen e rrugës së Allahut ata kanë humbur me humjet e largët janë larguar nga e vërteta inna alladhina kafaru wa zalemu lam yakul illahu li yaghfira lahum wala liyehdihim tariqa fata ata cilet kan mohuar dhe kan bur padritsi dhe padritsi me ma madh shirku ata rrug nuk i udhzoi vllai i madhur vetëm se në një rrug të vetme lem yekun laul yahdihum la, li yufira lahum wala yahdihum tariqa nuk mundi than allah ta da as mundi udhzoja vetëm se në një rrug të vetme in tariqa jahannama khalidin fiha abada wa kan dhalika ala allah yasira vetëm se në rrugun e jahnemit ata janë të përjetshëm të dhe kjo po allah subhanahu wa taala është shumë e thjeshtë në fundi Shirkëu i fshim të gjitha punët e mira Edhe kjo të regon dhe leze që personin basë hynë islam Kjo nuk do thot që a e zbimë në shirkë Se pa mos zbimë në shirkë nuk do kishtë neboj e nebojfa E thotë Allah i madhëruaj që Allah i afshim punë të mira më shrikut Po ka mundësi një e ju të hynë islam Edhe basë hynë islam të bjerë në shirkë E të afshim e Allah të gjitha punë të mira E për mundimit i të gjahnemi Ma di Allah subhanu wa ta'ala Këtë gjeja thotë profetit dhe ka uhohi te jale ka uhohi te lldhin min qablik tshfallur ty dha duer qe ka nje mpara te doon gjith te profet u es ton kjo fjal la in ashrakt nese ti bishok allahut i do profeti t i salallahu alajhi dhe kjo es per gjith ne nese ti bishok allahut la yahbatna amaluk do te shi ntjeje pa pun te mira wala takunen min al khasirin do jesh prej tumburve nuse me allahun e madhuruar te na ruaj nga shirku i dukshm dhe i fshet edhe në largon e në zëjarë e gjahënë e minit me mirësinë dhe më shërënë ti.